Він вихопив за пояса пістоль і вистрілив. Дівчина навіть не розплющила очей. Вона тільки стрепенулася і поникла. Всім тілом повише на матузці. «Дивися, не си звірю, і ти, гадюка!» Знову звернувся дід до Кшемуська і опритомнілої пані. «Ви, каїне, може не вірите моїм словам?» то погляньте ж на родимку, що була у вашого сина на грудях, і старий розгорнув на тілі найди, якого гайдамаки вже зняли з шибениці жупан. «Мій син, Стась!» – вирвався несамовитий крик з ус матері, і вона, наче мертва, впала на землю. «Доріжте її, коли ще жива», – звелів запорожець, «а його прив'яжіть до жіночого трупа, «Покладіть ось тут, біля шибениці, нехай здихає з голоду, а ви, дітки, грабуйте замок, ріжте всіх до ноги, справте по нашому славному лицареві страшні поминки». Головна брама була вже відчинена, через неї увірвався другий загін, чинити опір ніхто й не думав. Гайдамацький рук зазнав поразки. Тяжко поранений Залізняк з рештками в свого війська подався на південь у Запорозький степ. За добу шаленої гонитви гайдамаки від'їхали так далеко, що були в цілковитій безпеці, але ніщо вже не могло врятувати їхнього ватажка, надвечір, наступного дня, його не стало. Перед смертю, зупинившись у чистому полі, Залізняк звелів вивести себе на високу могилу. Аби ще раз поглянути на милий серцю край Потім попрощався з товаришами Ніжно обняв прісю Востаннє глянув на призахідне сонце що багряним золотом заливало широкий степ І припавши до рідної землі Навіки склепив свої орлині очі Козаки накрили гетьмана Простріленою кулями червоною корогвою І мовчки опустилися на коліна Вранці вони шаблями викопали яму Наносили шапками землі, насипали своєму батькові високу могилу. Гонту сербинові замучили ляхи. Гордо терпів він пекельні тортури і мужньо зустрів смерть. Зазеленіли степи і луки, зацвіли на кривавих нивах квіти. Пам'ять про страшні гайдамацькі битви перейшла в пісні і думи. Загоїлися рани в серцях людей та не загоїлася рана у серці Прісі. Хоч, як її благали її Сара і Петро, вона пішла в монастир, і там, відсуравшись світу, жила з погадами про гетьмана Максима. Кінець озвученої книги читав Павло Жиряченко. Київ, 2004 рік.